itzas kon la rescine gaxo gaxo azalleon meno ba iraia 8 falta da uda dago tartean baina dena presatu beharra dago atzo bertan batzarra santuan jaizbial konpainia Bai, atzoin genuen e, urteko batzarra urtero egiten dugu normalian Santiago inguruan eta urteen datorren aztian atzoin genuen eta ja, bonain bueno, bat gauza, lotu genitu niraia sortzira begira. E, aurretik, urteko bilana edo, valorazio egiten duzu, eh? Bai, aurre, e, lerengo puntu izaten da, pixkata saltzen dugu zertan gabiltzan, e, aurten jarraitu dugu, iaz osatu zen maila interinstituzional bat, nun parte hartzen duten emakunde, ararteko eta diputazioa, Eta jarraitu dugu beraiekin, aspin marratu behar da Jenny Pierce ari dela lanean, bapiskate ikusteko banundikan alden haukon konpondu edo nola bilatu soluzio bate arazontzako, jarraitu dugu beraiekin, naiz eta aldaketa egon diputasi joan eta, bon hautezkundetan jarraitzen du maia eta jarraituko dugu lanean, Eh, beste aldetikan ere autozkundea direla eta bildu gara e, partidu politikoekin, eh eskatu, bueno, zabaldu genean eta erantzun zuten JA, Bildu, Abotza Nitza eta PP eta bueno, beraiekin eon gara pixkat, ba, egiten gaiari buruz mm -hmm. eta bereziki hori zen da aurten egin dugun lana. Mm -hmm. Eh, puntutan aurkitzen da gaur egun, ba, gatazka edo, bueno, afera? Beti bezala. Jarraitzen dugu berdin, guk ikusten dagun da eh sorione ari garela jarraitzen degu, binon araso hor dago, ez dakagu norekin hitzegin, egin, zeen aurrian iseri hau konpontzeko eta bon bueno, hor ba, jarraitzen dugu, ba, irten bidadeen monokuk bueno, uste dugu bidea dela hitz egite, pentsatzen dugu hortik hasi behargarela eta presgaude norbaitea dintzen digunean, juteko hitzea itera. Bai, errian bertan, edo erritik bertatik e, kontu hau konpontzea zaila izanik, ipatuz bai, emakunde, ararteko, e, kanpotik barrura lan egin beharko da? Ez, hau konpondu bar da barruan. Binen, barrukoak ez badire mugitzen, norbaiteak sisatu barko ditu, azteko mugitzen. Nordun, mm -hmm. ba, kanpokoa laguntza badugu hortan e, azteko, ba, gu, edozein laguntza hartzen dugu. Kanpokoa, barrungoa, burutzen zaigun guztia. Eh, modu baten zein bestean ba urte eh, ondoren eh bi marka luze ondoren gauzak egia da aldatu egin direla, ez bai, da? Bai, bai, gauzak. Eh? Ba, ez da, edo e, bere kabuz, nolabait aldatu biren. Ez, edo... nik uste dugu gauzak aldatu direla, alde batetik ere beste generazioak parte hartzen dutela, datorren urtian hogei, e, hogei urte beteko ditugu, e, lehenengo urte, saiatu gine lehenengo urtetik, binez dire hogei urte realak, zen ondarbin, lehenago irurte hon ginen, beraiekin elkarrizketetan, eta pixka saiatzen, edo ikusten nola algen egin emakumiak parte hartzeko, eta ja, irugarren E, urte ondoren e, sartu ziren kalena guzian. Minionetzen izan, botiprontoko gauza intziz gau laburrutu, venga, guazen sartzera, ez izan. Ir urte pasa ziren, eta hori ja, gero intzen. Horren, ospakizun bueno, ospaki ez da, ospatzeko gauz bat, datorren urtean hogei urte beteko ditugu. Gauzak aldatu dira, guzu matzen deguna da, unditzen ari garela pilo bat, gerota gazte gehi, obertako jendia ere, gerota gehiago, nabaria da kalean ere, ordun giro ere aldatu inda. E, kaleko giroa jaun hartua gaude, jendia gaudela, Guk dugu jarraitu dugun bidea dela, ba, pakearen bidea, eta uste dugu hori da egin behar duguna, errespetatu beste, eta guria eskatzen duguna, bestia guria errespetatzea ere, eta horrela jarraitu behar dugu. Konpon aldeko naia, naikeria badagola, Bai. argi utzi gute azken bai. inkestek no, ere. Eh? Inkestetan garbi ikusten zenez, gehien guan nahi dula, alasua da ez dakigula nola konpondu. Edo ez dakigu zeurratza eman klik bat egiteko eta bilatzeko ba, nondikan jarraitu behar degun orduan. Ba, gu jarraitzen dugu gure ustez egin behar duguna egiten, ba, eskatzen diguten tokira juten geraitze egitera, presgaude ba, gauzak ausnartzeko eta hor gaude, hmm. bueno, buruan bueltak eta bueltak ematen. E, Besteri faltan ere edugarri izaten, ez da? Bueno, uste dugu hori dela modu bat, ez, e, ez gaude adoz e, inbat gauzekin, berezeki kalena nagusian gertatzen denarekin, bineon bueno, ba, gure erabakia izan zen, gu jarraitzea jarraitzen dugun bezela, nik uste dut beraie konturatuko bire lagunen batean hori ez dela bidea, eta bueno, bos, berezkutan dago aldatzia hori. Eh? E, Lehenen gu urratza da errespetua, eta errespetu egun bardie bi aldetan. Eta bueno, iritxiko da hori ere. E, Urratsak emate zoazte, Aipatu dugu eredua, edo eredugarri, ereduak diren, e, berdintasunaren aldeko e, ereduak, edo eredugarria diren pertsonak, edo ez dakit erakundeak, elkarteak, ere aintzat hartuko dituzue, ondarri bia berdintasunaren hiria, zaharia? Hori Bai, bitu, e, e, ikusten ari ginen azkenek urtetan, bost badagola talde bat e, en plastikoa jartzen dutena, eta irudio oso txarra oso negatibo ematen dutela herrian, eta gu badakigu ondarria ez dela horrela, ondarri ez da herri iluna. eh? Eta gure elburua da bihurtzea, ondarribia, berdintasunaren iria. Eta sortu genun genuen zari hau. Pentsatu genulako aldatu bergenula irudia eta gukin bergenula da zabaldu e, berdintasunaren iria hau. Horretako ingenun osatu talde bat, epaimaita edo bat, bertan zeuden daude, Garbine Biurrun, Paul Rios, e, Maialen Lujanbio, Xavier Lapitz eta Niebe Salza. Ordun, eh beraiek atzo lkartu ziren eta eh dutena da, bueno, ba jendeak egin ditun proposamenak, gehi beraien proposamenak, eztabaidatu eta atzo erabaki zuten seri emango den lehenga sari hau. Mm -hmm. Ordun beraiek es diote erabaki dutena izan da, ez diotela emango saria es elkarte bateri edo pertsona bateri, baizek eta idei bateri. Mm -hmm. Eta idei horren ordez hiru sari dun egongo dira. Ideia da Bizkate e, konturatzea, mono bueno, badire la hain battokitan nun elkarte batzuk edo dantza talde batzuk, kasunetan danze taldeak lortu dute emakume apartete hartzea herriko jaietan tradizioa mantenduz modu Pazifiko bateta e, ber, berez den muina horrek e, tradizioaren muina aldatu gabe. Ordu izango dira kresala donostikoa, Tollo da berri dantza taldea ta irrintzi zumarragakoa. Ordun hiru izango dire saritudunak, dunak, pizkat hoiek bira ordeskatzen dutenak, ba urte gauetan e, Euskal Herri osoan gero ta toki gehiagotan emakumea parte du. Ordun gu konteratzen gara hasi eginelagu Kristo Lizkara sortu zela guk esgenu pentsatzen hau gertatuko senikan, inundik inora ez genun neurrela egingo, gurdetas e, damutzen gera. Bion, aurrera mangu pausu bat eta uste du garela eredua beste lurraletan jakiteko zer den ez dena egin behar. Eta Ordun toki hauetan instituzioak bertako instituzioak impplitu dira eta nabaria da zein izan den erantzuna. Azken puntua, batzarren ez dakite kantinera autaketa, da? Lai, ba, egin duzu edo... Lai, bai, atzo gaina bueno, boste neska orkestu ziren, orkestu zuten bere burua, eta Eide Romero izango da urtean gure kantinera. Dara maia urtea gurekin dezbilatzen, eta urtean beste paper bat estrenatuko du. Hmm. E, Jaizkik erkonpainiago kantinera izatea, ez da beti errexa izan, gaur egun ere ez, baina beste gari okerrago do, zailago batzuk izan du bila. E, duela marra ma mar, urte, boste neska orkestea, tzen Hasierako urtetan ez genuen inortopatzen. Senen e, kantinera oso paper berezia da oso figura publikoa da ez bakarikan ian sortzeian baizik eta hau da osuan herrian ordun e, oso gogorrazen gogorrazen izatea jaizkibel kidea eta kantinera bereziki. Azkenek urtetan beti egondu da agenda eta gero geroota jende gehilo aurten aurte monopostu gara, E, ba, jendea bost pertsona gaina hortik, ba, badago jendea bere iritsi saldatu dela azkeneko urtetan eta orkestu dula burua e, kantineratetzeko, orduan e, oso oso positiboa da, ematen ari den bilakaera, herrian eta konpainia barruan ere. Ba, Horrekin geratzen gara, e, iraiak sortzira begira, asko lan egin behar da Ba, bai. E. E, bai galitzen zaigu oraindikan bueno, prestatu behar ditugu gauzak, eta beti badago zezer. Okerrena da hori, abuztuan, ba, dena dagola dagoen bezala, eta oraindikan bada gauzak egiteko, antolatu behar dugu zariarena, iraian lauian e, banatuko dugu, oraindikan ez dakiko zondonu nengo dugun, eta nore nengo dugun ekitaldia, bineo, bueno, badakagu gauzak lan egiteko da honetan, eta juteko hori prestatzen. Baina aipatuko atu ala ipatuko dugu, eh? Bai, ezkerrik e. asko.